Hvala što pratite meni san i javkavu, kao li se da je vladin. Draga i poštovani braći, cijeni sestre, salam aliko. Svi mi poštovno zadovoljstvo da mogu ovdje s vama provistiti u nekoliko trenutaka i naš arbalni ah, prijatelj, Nervin Efendija. Družimo se već nekoliko dana, obilazimo danas u uzdruži popirku. Stiglo smo danas, konačno je, sutra već vraćamo se nazad. Onaj da obiđimo i vaš lijepi džemat u kome je Nervin govorio, mali, kontaktan, ali jedinstven i dobar, pa dragome, da smo mogli ovdje da stignemo i da koji se ovak stignemo. Evo, <laughs> evo, evo, mi smo došli s razlogom. Prvo, da malo se i vidimo, naravno, onda da predstavimo ovo djelo, koje je malo prije naš Mohamed al tako, onaj, spomenuo, a to je muslimo zbirka hadisa, dakle, djelo nakon Kur'an i Karima, uz Buharin, Sahih, najvinostojnije djelo što ima na kugli zemanskoj. I to je nama čast, naravno zadovoljstvo da mi možemo to dijelo da predstavimo i koristimo priliku da svoju radost podijelimo sa svim našim ludima i u Bosni, u Sanđaku, u Crnoj Gori, na Kosovu, Bošnjaka, onda i u našoj dijaspori. Jer mi smo mali narod, vjerovite, ali imamo sad jedan dobar broj knjiga koji nisu preveli možda nekada i veći narodi od nas. A to je za nas poslano zadovoljstvo jer je to... Vjera, vjera je sadržana u izvorima i ako nema u izvora sigurnih pouznaniju, onda kako ćemo znati ispravno vjeru i kako ćemo ispravno protumačiti. Ali već prije, nego se ostane malo na ovo dijelo konkretno, spomenu nekoliko detalja i nekoliko eventualno savjeta za nas koji živimo u i nas koji smo inače na ovaj svijet. I ja obično volim kazati obično ljudi, kao što znate, zaboravaju na sebe, zaboravaju na ono svoje Allahu Đalešanu, a svi su to odvećali Allahu prije nego su naša tijela stvorena. Allah je prije tijela stvorio duše. Svi ljudi, i vjernika, i nevjernika, i ateista, i komunista, i fašista, i muslimana, i kršćana, i židova, i brahmana, i taoista, i razumijete, svi mogući, jel tako, ljudi, razni boja, i razni čudi, sve je zabrao na jednom mjestu te duše i pitao Lestubi Nisam ja vaš gospodar. Dakle, jesam ja baš gospodar. A svi su kazali kalu, bela šehidna. Nego šta, naš gospodar, ti si naš gospodar. Šehidna i mi smo šehidi. Ne misli šehidi koji spogili, nego ne. šehidi dolazi i šehid dolazi od riječi, on je šahid. Šahid je onaj koji je svjedok nečega. Kad vidiš neko se potukao i dođe, policija kaže, da je da je onaj udario onoga. To je šahid a šehid je od istog korijena, znači svjedok, on svjedoči, ta svjedoči? A to je još jačija ona forma u arabskom jeziku, šehid, znači on je onaj svjedok i to onaj najbolji svjedok. Zašto? Šehid se zove šehid zato što kad prva kap krvi pada na zemlju, on vidi svoje mjesto u džennetu, ono kojemu Allah objeđa. I svjedoči da ga Allah šalje u najljepše dijelove dženetskih perivoje, dženetskih bašće, zato se je šehi. Pa su ono gledali šehi, nego šta, mi svjedočimo, dakle, da si ti gospodar. Međutim, vidite koliko ljudi od toliko, danas koliko imamo od milijardi ljudi, koliko stvarno danas ljudi svjedoči da Allah nije gospoda, gospodar, koliko je u i tatu, koliko je u, u tom nekom odnosu lijepo prema svome gospodaru, I često se to zaboravimo. Zato je na nama zadatak da stalno im drugi posjećamo. Zato je Allah zašavno svojim poslanikom, Muhammedu, s.a.v. kao što znate odredio džumu na nama hudbu da petkom posjeti ljude. Jer u toku, kao što znate, sedmice dana neko neće možda doći uvijek poći na vakat. Pa nije stalno poslanik, s.a.v. upotrebljavao govornic, obraćao ljudima nego po potrebi. Ali je zato bilo jednom sedmišu određeno da se obrati ljudima i da ih posjeti na njihove obreze koje imaju, eventualno ko zaboravi na nešto od toga, da ih ponovo posjeti i da ih kaže, kao što se kaže u Kuranike Ringova, Zrkefa im na zikra, temfel mokminim, upozori, opomeni, apomeni, ponoli, jer ponavljanje i opomena koristi vjernicima. Dakle, onaj ko je vjernik, njemu koristi. Onaj ko nije, neće koristiti. Mokminim, dakle, koristi vjernicima opromjena, jer su oni, znaju mi da si jednog dana objećali svome gospodaru, nekada davno i mi kažu neki čak učenjaci neće uredgovarati niti ulazko džahnem zato što možda nismo obavili neku dužnost, nego zato što smo na neki način izvršili sabotažu ili pobjegli od obaveza koju smo objećali ili nismo ispunili onaj manet koji smo njemu onaj dali u zadatak, a to je da smo mu objećali i rekli da ćemo mi svjedočiti sigurno i potvrđivati stalno da smo mi Allahovi robavi i da smo najbolji na tome Zato će čovjek odgovarat na sudnje danu Bogovećanja koje je prekišio. A rekao je Allaho Želšanu da će obožavati. E zato je Allaho Želšanu poslao, pored naše, jel' tako, i svi sposobnosti koje imamo, kvaliteta i mehanizama koje nas Allah uskrbio i fino počastio i uljepšao sa radnim vrlinama, osobinama, kvalitetima, Allah želešano je poslao Kur'an Kerim da bude naš vođa i onaj koji će usmjeravati ljudi na ovom svijetu. A osim toga onda je poslanik ali selam salam došao, kao i ranije Allahovi poslanici za druge narode, a poslanik Mohamed sallallahu alaihi wasallam je došao za sve ljude na ovom svijetu. Ne samo za ljude, nego i za džine. On je poslanik, letite, za obje grupacije, i ljudi i džina. Je došao je svim ljudima. Nije došao samo muslimanima. Kao što kaže Allah želešanovu Reci mi, <coughs> ja sam vama svima poslanik. Tako, ja ejuhannasu, ja ejuhannasu, inni rasulullahi ilaykum džemiha. Reci poslaninče, ja sam svima vama Allahov poslanik. Ako on je poslanik svima. Švabama, francuzima, i dancima, i britancima, i srbima, i hrvatima, i... Bošnjacima i Saudijicima, svima. I sada naravno, jer njegov umet je njegov dolazak. I svi trebali da pripade njegov umetu. Vidite koliko ljudi ga ne slijedi. I zato će ono govarati prvo što su obećali, drugo što im je zadatak bio i obaveze da slijede tog poslanika koji će se shvati Mohamed i koji će doći nakon drugi poslanika koje on važava, koje on respektira, koje on posebno poštuje, I nijednog od njih mi ne odbacujemo ni Salih i Salam, ni Musalih i Salam, ni Ibrahima, ni Smajila, ni Sahaka, niti bilo koji od drugih Allahovih poslanika, ali oni su dolazili svi samo za jedan narod. Poslanik Muhammed s.a.v. zašao za sve narode svijeta, i crne, i bijele, i bilo koju boju kože imaju, i bilo kojih statusa jesu ljudi, bilo koje strukture, dakle nema veze viši, nižiji deblji, mršaviji, muško, žensko, dijete, odraslo čovek, starac, svima je došao poslavnika i Isalam i svi treba njega da slijede, zato što je on dobio znanje od onoga koji sve zna. Jer mi smo krnjavi, bilo ko od nas, naše attendije, ja, Reis Solema, svi su krnjavi u u svom znanju, jer nije nama dolazio džibril, pa nas poučavaju, nas poučavaju ljudi, profesori, učitelji, normalni <hli> od krnjavi mi imamo krnjalosti. I zato će se vidjeti nekad neko pogriješi, nekad je pogrišno, naučio neku lekciju pa je prenese, dakle nećemo biti bezgriješni ali poslanicu morali biti bezgriješni. Zašto? Zato da ne bi onda rekli kakva je vjera krljanta. I zato da se kaže i poslanik Muhammed s.a.v. sam kaže rabbi moj gospodar me odgojio i najbolji me odgoj A kada njega je Allah odgajio preko meleka Džibrile i Mina. I on nikada nije mogao reći ono što nije istone. No, ja mogu da kažem da pogriješio. Jednog bio mali srnom u osnovu školu djete moje i kaži babu kako ti ono provali na prodavanu je što vot je napodovan u nešto ja rekao jehenem razumjete <laughs> mislo na jehenem ali ja rekao jehenem ja uopće nisam to skontao kad posle je žena je bila sa mnom ja pitao ju šta oni ja sam to rekao ali ja sam se bogu očekuje da sam te da kažem to je jehenem jeste vid misliš nemo drugo i onda kad bi ljudi to slušali reklo bio sam ja ne vjerni to đehennem. ja govorim jehenem razumijete a, a mislim nam na jehenem i to je krvna osnača koju mi ne možemo međutim Oslanitel je slavimo Džibrila koji je bio uz njega uvijek kada bi on govorio vjeru. I on je mogao pogriješiti ako bi slučajno jezik u klinu da griješi. Odmah u došlat mi je i on se ispravi Jedne prilike je rekao da će šehid biti oprošteni svi grijesi. A Džibril mu dodaj ilvedeim, dodajem Džibrilu. Ovo, ilvedeim osim duga. Dakle, šehidima našim sve će biti oprošteni. Da su radni griha koliko nebesa i zemlja ili ne osim duga, koje je duga, prema ljudima, ne, prema Allahom, svića Allah, Allah im se oprašna. Nisu klanja, nisu postili uvijek, svaki namad, svaki dan posta, imali su grija, ali su se pokazali kao ljudi koji brane Allahovu vjeru, koji, jer čim da, svoj život, to je jasno znak, ako je dao radi vjeriran svoje povece, svoje domovine, to je znak da je on, svojom žrtvovo, najviše, jer da ima veća žrtva, da da svoj život, to tako na lahom putu. Ako je imao ranijih griha, Allah vam se oprašta. Ali ako imao duga nama, pet tijelad nećemo mi nešto oprostiti, pa će morati dama vratiti na sunim danom. I sad ćete vi reći, ali vidi, mora samo se muči, šejihidi dana i vraćati. Ali zato je poslanika Veselama kaže da šejihidi ima, kaže, šest svrlina kvaliteta koji nema li jedan drugi, onda nabraja tamo, kada pade prva kap krvi, vidi svoje mjesto u venutu, I onaj, Allah mu oprosti grije sve koji je počinio, pa onda bit će sačuvan od kaburskog azaba. Do drugi bude imali azab, znači patnju, a nije mi, vije misli iskušenja koje nislo šaridi, jer će naotjeti radne nemani da nas udaraju u lomije drobe, a ustane jedan fin mladić, kaže, izabri još i u toj nemani, ona je u kaburu. A onda ovaj mate naš, na s namerom koji leži, kaže, pa dobro mladić, joj mladić, ono jo, fin, blag, drag, simpatičan, ono prisan, prisa, Prisam kao da je njegov život, a nije ga nikad ranije vidio. A onda sačuvao ti nema nemani koji će, u kojima ćemo mi kao vijernici imati iskušenja, nevijernici imati facinvur, ženite? A mi kao vijernici iskušenja, nađe nešto nama nepoznat, olako je tebi, znate kad nađe pasu u jednu motku i zdrmaj da razumiješ, ali ovdje naleti nešto što nikad nisi vidio na vijetu. Neko strašna, ona je kako je rekao neman koju mi nikada nismo vidjeli. I čovjek se prepadne i kaže do smrti se prepadne. A onda uđete mi Mladić i povori tu nemoj baciti, kaže Mladiću, ko si ti tako fin, bra. kaže ja sam tvoj namaz. Pa onda ponovo nekad nemoj naleti, drugi Mladić se pojavi u zabudniju širu, ko si ti Mladiću kada sam tvoj pos. Pa onda sljedeći Mladiću osačuva ko si Mladiću, ja sam tvoja sadaka. ko si ti Mladiću, ja sam tvoj boravak. Kad su bili glavni imam i onaj momak iz... iz Bosne. Razumiješ, pa kad smo sjebili, čuli, slušali Allahovu riječ, došli smo da slušamo Allahovu riječ i zato smo došli. Mi smo došli da obijamo pare, mi smo došli da ovde, jel tako neki interes imamo, nek smo došli doktada. Pa će, kaže se u hadismama poslanika Alihi Salam, svaki naš čin, svako naše dobro djelo, biti u liku jednog vojnika ili tjelohranitela koji će čuvati čovjeka u kapru. Vidite, musliman će imati bolju vojsku i specijalice nego... Clinton i Obama i svaka druga Obama. Razumijete? Možete uviste, nijedna vojska nije jača i ni ljubinička vojska u kavu, jer tada nema naka, nema vrata, nema koda te čuva, nema ti ni vojske, ni policije, ni tjelohranitelja. Koli naš lideri što imaju, kad najidje vidio se oni rotaciju na svijetla, ti moraš ujarati kao da vidu. Tjelohranitelja kamera i čuvaju ga, razumijete? Bilo ko je, ne samo od naše, nego sve u svijetu vidjeli ste. Jedan od njih ne sam da šeta ulicom, to ti je ja sad znak da mora im Ali kada umre, nema telohranitelja, nema sekretara, sekretarica, nema vojske, nema policije, nema ništa. A vijernik ima, vidite, oni koji će ga čuvati. Zato kaže, poslanitelj Islalam Šehid će imati šta? Imaće i dakle, sigurnost u Kaboru. I on neće osjeti, ne samo kaznu, neće osjeti iskušenje. Dakle, ništa neće imati, nego će uživati čak u Kaboru. Pa će biti sačuvan mirarfezer ekvari. Biće će se čuva od strašnog povika, to je ono kad bude se proživljavalo, kad ljudi budu umirili od straha, kad dijete osijedi u bešici, kad majka baci svoje dijete, a vidite da je majka spremna za je dijete pogini. Ako dijete padne u uvodu, vidjeli ste, ona ne zna prijateljena huda leti za njim, uhvata ga i zna da si ona se utopila, ona ide za njim. Dakle, ta majčinska ljubav, to je urođeno u njoj. E, iako je majka, da je sudnje dan, će bježati od dijeta, dijete od njih. E, to je taj moment koji je najteži za insana. Taj šehid neće ni osjetiti. I ono u čemu sam htio da govorim, upravo ovo dolazi ono, kaže pa Allah dati, na glavi će biti tađ u lakari. Na glavu će mu Allah staviti tađ u lakari, tađ ili krunu časti. I svi će se zadijeliti u džennetu kad vide šehida, ima krunu časti na glavi. A kad je ta kruna časti što nosi kraljevi, nosilo kraljice, pogotovo oni znate krune gore i na njima su drago kamenje, smaragdi, razumijete mi? Naj, najvepši, najpocjeniji oni materijali, ono, sto, je tako ono što, što vole oni bogasti i kraljevi, i kraljice itd. To će smaradi, biti stotinu takvih smaragda biti. Eli jahuta se to zove u hadijsu, u oraskom jeziku. je nešto što je kao drago, kao drago kamenje. I kaže Eli jahuta to minha hajdu mine dunja oma fiha kaže poslanika i jedan jahud, dragi kamen, imaće i strtina na toj svojoj, onaj tađu, na toj kruni, kaže jedan taj jahud, dragi kamen, će biti vredniji odunjaluka i sveba što je na njemu. Mislim, u poroci šehida kad se ovako neka sretnemo, ja kažem ima dugova, rekao, tuce, pa vrati dugova ako moraš. Ako ne može, nemože se skireti. Samo reci, to je ono bio da urina vrati, ja nemam, što ti nije vratio, ganja je na sudnjem danu. A na sudnjem danu dođeš ti kažeš Pa ah, babo, nek' si šehi, a ti si me dužan pethiljaga eura. A on tebi se dragi kamen koji vidi koliko čita dunjavog. El ja utetu min ha hajiru mine dunja u mafiha. Samo jedan taj kamen je vidio dunjavka svega što je na njim. I ti gariš naj moji pethiljada. On kari, zadovna da je da dem koliko čita dunjavog. I još sam Samo ga otkino i eto. Na tome, znači vidimo opet da vrati mod. Od čega smo mi na raz, ali ovo ništa tela bola i krune ni val na suđenjem danu, a ovo ima i dragi Kamilja i onda i zbaca tako da da dakle, kad je kad je dugo ovaj prema ljudima u pitanju, njemu je lako vratiti mu Allah toliko ovakih ispočast. Inače mi smo samo spomenuli dva preostala da ne ostanemo dužni, to su onaj da će biti oju zauežu oju u zauežu u zauežu 70 zauja bit će oženjen sa 70 hurija, Allah će mu da dakle, kao nagradu zbog njegovoj žrtve od 70 hurija. To je znak neke vrste užitke onoga što ljudi žele, prižetljuju i tako dalje. Ako je žena također u pitanju, imaće tu vrstu zadovoljstva. Da ne kažemo sad žena može biti, žena šehi. Asumijete. Onda reći, on onda ćemo reći ona nema. Ne, i, i žena i muškaraca ima tu zadovoljstvo koje mi ne morimo svati na, na ovom svijetu, ne bođemo tamo. Jer to je zadovoljstvo sa hurijama, j hurjama koje će žena imati, nije to zadovoljstvo ove vrste, tamo nema pohati, nema strasti, nije to ova strast. To je uživanje nekog posebno, posebno drugog. Zatim, naše tijelo nije ovo tijelo, to je druga substanca koju će Allah stvoriti. Jer mi sad ne možemo vidjeti Allaha, da se Allah čovjeku pokaže ti bi se vas svijestio ili bi se sad stopio. to dakle, ova naša substanca i ovo tijelo ne može vidjeti Allaha. Al na sudnjem dan ćemo gledati Allaha, svaki put kad ga vidimo, deset puta ćemo biti ljepši. Čovjek kaže, koji ga vidi, kad se vrati svojoj ženi, biće će deset puta ljepši ženi. Žena u ko, džennetu koja bude, kad vidi Allaha, ona će deset puta biti ljepša. Vrat će svojom mužu deset puta ljepša. A tako će stalno ga tu u džennetu, stalno se još proljepšavati. I čovjek i žena. I to skažem poslana za dvojstva i to su oči koje Allah daje, koji imaju poslanu substancu koja može da vidi to, ona je posebno biće koje zove Allah zove Shamsut tih biti najveća radost u džennetu neće biti ni hurije neće biti ni dženetske lepote nego Allah da se vidi na onaj etapom sudnijem danu to je samo se može biti vidjeti u džennetu e to je zadovoljstvo koje i na kraju kaže poslanik alejhiselam koji u šefte u fi 70 mina karibe i zagovara će šehi za 70 stanovnika svoje porodice budu kod nas na ono šejiske rijeke maludi otvaraju se šejiske česme pozovu me nekadi kao je kaže on Poglale smo po patriće šehida iz jednog selo. A tu nema 50 ljudi u džamii na tom skupu da se cijete svojih šehida, 50 ljudi. A poslanik Ali se kaže ovo je šefa u tisrine min akaribihi. I on će šehid zagovarat, to jest šefatin Allah san do oprosti da se avenge slomo na njegove porodice. Ja kažem mi ude dva šehida nemaju dovoljan broj pripadnika svoje familije bo. Sve vječe. Ja, ja zato dolazim na te, ko da bi dolazim, nema vremena, hođa tamo pa obilježavati. Ali kogod me je pozvao, zato uvijek sam odšao, nikom se nisam, onaj, nisam odbio, ako se imao vremena. Zašto? Pa rekao, da ugrabim ja malo šefatu je li tako šehida. Nije mu došlo Amidža, nije Dajdža, Bog vam je došlo mu Kurdić, pa će mu reći Arabij, Kurdić mi je dolazio, ti nije da spasi, pusti Amidža i Dajdži, nije ti nije da dođe, joj ti je onaj Čuva Ira i Dajdžinjče, sve ostalo, nema nema nekako, da bar ti sjeti i mene, razumiješ, da dođe da, da kaže i da ono niki nam zamoli Allah šlam da ja budem šehid, jer kogod bude šehid naše porci, mi smo svi sretnici čoveči sa nece šlamo, i otaci, i masti, žena, i djeca, i Dajdža, i Amidža, i djedu, i nana, a misle kako je to lijepo, kad ti dođeš tamo, neko e, to je ta veza koju mi trebamo koristiti, ja kažem ljudima, Ne možete veze preko ministara, preko direktora, oni malo ono, razumijete radovi, one čimbenika i glavonja koji se nalaze na raznim položajima. Svi gledati da je damo biti prijatelj sa ministrom, damo biti prijatelj sa premijerom, damo biti prijatelj sa natolikom. Prijepo je naravno ima تړosa sa svima, mi to znamo, ali ko mi ne ulazao. Ali ne može se toliko trud i njega trčiš, a kod njega ostavlja što sirotni ostalo, misleći da su oni te bolji, a ja ne znam što sudim, da svojim danom niti na siroma a pomoći nego on jer Sinoma ima više dobrih dijela, možda neko od nas koji smo u nekim položajima, zmišljete. I zato je dobro imati dobru vezu sa šehidom. Či na sudnjem danu kako veze taj radi? Evo sad ti ga dođeš i treba ti izbaciti poslom. Pa jel on je dobar si jedan sa direktorom? Direktor samo kaže ne, ne, ne, dobro, prostit ovaj put, ne, ne treba njega i ostaviti. Zašto? Zato je dobar sa direktorom, je li tako? Na sudnjem dan će to isto ubiti. Šehid je dobar sa Allahom. To znate da je vrlo i obit sve ovo. i možda govara za ovaj. I dođe ti tamo, nisi najviše imao stvari, klanio neka ti nekak, nekak, stio na hivo, brate drage. I onda, kad se mi računao sve, <laughs> džahene, vratene, imate druge, pa malo da te tamo opamijete, pa će ti do srednog dana, jer si ipak bio vijenik. I njega povedu u babu ili majku nekoga od šehida, šehid kaže jarabit, to je moja majka, to je moj bab, ne moj jarabit. Allah će kažet zbog to šahida, vratit njegove rotere, njegovu djecu, njegovu ženu itd. Zato ja kažem držte vezu sa šahidima, držte vezu. To je prava veza, bolja nego bilo s tim da imamo drugim vezu. I nama nije zaradno svima da imamo lijep odnos, lijepu povezu. Ali da se neko onaj, kako bi rekao, ima profit veliku, to je ovo. I to je Allah dozvoli, ovo je halal profit. A ovo nije, recimo kad ja nisam zaslužio da budem negdje onaj nekih poslovađa, a ja se udvaram direktoru samo zato udvaram se, ulizujem da bi ja to postao. I to se naziva haramom, zato će odgovarati. Taj direktor će postao iako isam navarivo da budem, a nisam bio sklom tome ili nisam mogao tu emane taj da izvršim kako treba. Imaćemo svi grije za to, ali grije nije će biti kad šehi za tebe zagovara, jer to je legalno što je Allah odredio da može. Zato kaže 70 članova svoje poruce, on će zagovarati. E, to sam ti spomenem šahidi, znate, jer on, dakle, kad umilje, on, on vidi svoje mjesto u dženutu, zato je on taj svjedok. Jer mi svjedočimo također, iako nismo šahidi, mi smo šahidi koji smo, kada su naša, naše duše stvorene, vidjeli Allaha jer duše mogu da vidi Allah, tijelo ne može, oči ne mogu istopiti da se, ali duša može. I ta su duše vidjeli Allah i rekla, mi svjedočimo. Međutim, kad se dođe, pa dok to prođe, pa da malo vakta prođe, ne zaboravaju vidjeti Imate ljudima svi Allah, imate ljudi ništa ne radi što Allah određe, radi sve drugo što drugi određe no, To ne treba zapis dovarati. Dakle, koga slušati? Ako tebi recimo daje tvoj roditelj kao djetetu, daje ti sve onaj mogućnosti za život, pa te školije, pa ti daje, a ti uvijek priznaješ nekog komšiju koji ti nikad ništa nije dao i više njegovožaš za svoje roditelje. Pa to je nepravedno. E sad zami se tako, Allah nam dao, vi, dao nam Slug, pa nisi glug, pa dao ti sve mogućnosti, pa ispravno hodaš, pa ti dao pamije što je najbitnije. Razumijete, iako mu ne umiješ zahvaliti, onda je te jasna znak da nešto nije u redu, tvo je nepravilo. Ne smemo biti nepravili prema kome, nego moramo biti tačno pravedni prema onome koji nam je nešto učinio, jer u nas poslanik, ali je sam vam kaže, da je preba udarje dati, nešto nam ne da dare, i ti gledaj njemu nekada nešto dajiš. To je pravi vijernik, a ne? Kogod što, što ti uzmaš, nikom ništa ne daješ. Zdravati i ti nekaj. Onaj ti je riječ kaže peti duže, njema li lijepo riječ, osmije i ti neupuk, ne upukni osmije šta te fali neko te, ništa razumiješ, neko šta te oni jedu krunom, ali to je žaba osmije, moraš da dijelš. Čim osmiješ podijel, kada li je salam, lijepo riječ osmije i je sadaka to. Sadaka. I ne mora čovjek uvijek, pare u nas misli se, čim spomenem sadaka u nas misli se, fatat za euro, za marku, za krun i dijel svijet. Nije. Sadaka može biti je riječ, osmije. Sadaka može da bude, dakle, naš I sve ono što radost donesemo, onočuje srce i to zove sadaka. I zato, ali je kaže, treba na svaki izglob koji imala na svom tijelu 360 nešto globova da podijelimo sadaku. Pa ga pituje kako ovako pa, oni mislije, sad, mislim ovih para, to je bilo pola, više, bona 20% sjeretnje, sad, kako da mi podijelimo, pa kaže, subhanallah sadaka, hamdulillah sadaka. Znači, čim izgovariš, to ti je kao da sadaku podijelio, razumijete. Pa onaj koji nema, on nek što više jezika čini, ne što više osmijedije. Onaj koji ima, on može, onaj ti kaže manje osmijedije, on da radi huda, zato kad ti dadne des maraka, kad ti paša tri leba, četiri, kupi shtuku da na i preživiosti, tvoja povorca kućer, već ima do osme. E to on se smije. On te ne da smaraka baciti, ti si dobar i ovde kod Hadžija za taj dan, to je bitno. E sad tako i ovdje, dakle kad smo kad je u pitanju, Allahova vjera, šta mi treba da Razumijemo i shvatimo, da treba biti iskreni prema Allahu, da treba njega da spoznamo, da treba da mu zahvalimo samo za ono što nam je da blagodati koju imamo, a imamo i da pretek, imamo i more jedno, razumijete, blagodati. I sad neko će reći, pa čekaj, pa to, to je, onaj, ne znam, ja sam zaradio ovo, ja zaradio, Mercedes, sve imam, pa voziš. Ne moj govoriti ja zaradio, nek si ti zaradio, nego elhamdulillah, pa sam ja mogo da zaradim. Elhamdulillah, Allah mi omogućio da ja zaradim to. Šta misliš da ti Allah uzme ove ruke, bih mogu ostaviti mesele, ovo što ima? Drugo, da li ti mogao uzravati Marcjedeša da ti je ovak pamet uzio, panako zvrknuo? Svi bi se s tobom budalakali, igrali, vikali, pomagajsali, gurali te, da se budalama uvijek idio se izigravali i tako. Šta bi ti moglo? Bili te kao budal primio jedan ovdje, razumijete, onaj čovjek koji ima neku firmu. Bili primio iko ludo kad nisem izašao? Na teme, K'o je za to zaslut? Pa Allah, koji ti Ne daje babo pametni majke, imati djeci je rođen bude sad i sad većan. Znači, znači, babo mislio dobija pravo djete, imate niko djete skroz, ono bude invalid i rođeno, vidjeli ste. Na tome, ne znamo mi šta će, neko ima djecu, neko nema djecu. Neko kaže, ona moje djete, koje je recije, Alhamdulillah, pa mi Allah leo djete, moje, ko si ti? Pa ja, sujedno ti, ako ti, Allah nije odredio djete, tamo bi ti sluha, no mi dan prelaziš Deset puta aj se od njegovogućeš tamo, nema djeta tamo, da djeta još, razumijem, Ne ga, pa što znači ne daješ ti djeta doma, nebo Allah daje djeta, razumijete, pa sahavi kažu, Allahovo poslaće možemo se mi čuvati, takozvani azimovno, možemo se mi čuvati kao imati onaj, kako bi rekao, neku prevenciju protiv začeća, jer ljudi su bili srmašni i djeci kad ima, ne možda Allaho iza, sad ima treba, ima neke obaveze, djeca s njemu na neki naći kad ima puno, onaj, tako dalje, visko ono znaju, sironošni imaju ova, da neko je da pakao. Ali eto, ashabi kažu, možemo, zato što ima neki neka razlog, da da nemojte puno djece, idu u džihad, idu u rat, tako da nema kad prilipu da je djecoviti osklubjavati. Slamika Islam kaže, smijete, ali onaj, vi se čuvajte, da dakle, prirodno, nemojte ne prirodno, nemojte da, da time pati žena, da time i njeno tijelo pati, neko kaže, prirodno, onaj, pokušajte se, čuvate to. Ali kaže, ako Allah tjednevi ćete djete dobijete. Pazi, čuvaš se i opet, ali znači nije ni to razlog da djete bude. Kad Allah daje, on daje ili ne daje. Jer to su Kur'anom kaže, nekima daje mušku, nekima ženski, žensku, a nekima ne daje ništa u djece. I žaba je, nije djece i gotovo. Razumijete, dakle, nije ni to razlog. E zato za sve treba zahvaliti Allahu Želešanu, za, za sve. I ako recimo, imaš finu ženu, Allah ti je dao, kaži Arabi, tebi hvala dano moje žene. Kaži ženo, svakada ti Allah tako ustvario. Prvo, ženi drago, kad ju tako kražiš. A drugo, Allahu drago bojan, kada je priznaš, razmiješ. I onda ti moraš guđe ženu, ti se lape bereš. to mi se urazi, kažeš, aha, moni se, što te lijepo, Allah stvario. Odmah spomeš Allaha, vidim. A izme kada je da onda sve se rasvetala, a ti podjese se ona po, po ena i se baba pa uđe kesma spomenu razumijete i neka stime izgubi samo što Allah da ta žena bude još lepša da dancuje očima učini najlepšom panišit oko komšinica nego što samo svoju ženu gleda što Allah mi učini lepo al kad čovjek ne priznaje tomu, onda njemu se sve čini u životu drugo lepše đavni ima svoj salon repote poznate to oni da kazati ima svoj salon repote samo dječava biće na drugim muškarca ženi ženi muškarca ili smo kojima Onaj neka djevojka u društvu našem i ti vidiš onako, nije laš, fine, ali nemaš ti neki posma, sve premanjuju. Čim nema naroda, čim nema žemata ti sam sa njom ti pogledaj, a je slijepa, a vrta, te kodaci se učini da Pa čekaja, pa je se sa njom sjedio u klupi, u školi, kultijeks, pa ništa, ništa ono za coposlenje. Čim se odluja, zašto? Pa zato kad je džemata, nema šritana. Či nema žemata nema nikog, samo ona, s njima muško-žensko, Allah odmah onaj dopusi da šeitan dođi i onda umljepša, on ju crta, crta, va. I ti nikad ne bi primijetio, da nije kada ne bi bilo okica, čovječe, nisam znao ovakve okice da ima. I ti sad vidiš posebno njene oči, ova onda isto tebe vidi posebni. A vidjela te tu na poslu, na fakultetu i nije nikad ono granula za tobom. A sad jednom, ili na tebe. Razumijem, zašto? Zato što si odvajen i zato što šeitan umljepšava jedno drugo i zato što nema niko od nas da te štiti Da, da inače ti ne učini nešto što je, što je loše. Jer to je še jedan koji radi, zato je Allah dao dao da mi imamo petko naše putbe, gdje se čovjek posjeća, zaboravio on na brojni stvari, da se posjeti. Allah nam je dao također, kao što znate, onaj izvor Kur'an i Kerim, da nas on vodi, to je naša navigacija, najbolja, bolja nego ova navigacija, koju stavimo svoje automobile, a on, ta navigacija direktno vodi ne samo do naših kuća i adresa, nego vodi tačno do dženetske adrese u kojoj ćemo učiti što je Kur'ana i suneta poslanika Liselan. Da bi smo poznali, saznali, shvatili Kur'an, Allah je dao i poslanika Liselan da nam ga pojasni. I oni u toku 23 godine svojeg poslančkog života objašnjavao ljudima, pojašnjavao kako će da radi, pojašnjavao šta ajeti želi da iskaju, šta Allah hoće preko tih ajeta da nam poruči, koju je tako simboliku da nam uputi i odašilje. I onda to pojašnjava u toku svoje 23 godine. Tako mi imamo ova hadiska dijela, koja su nastala brojna dijela. Od tih brojnih dijela, a sad imamo stotine dijela razni, razumijete, koje su štampane, neke su još u rukopisima. Ne smo samo musnije da imamo 82. najpoznati musnijed Ahmeda Ivina Gundara, koji je na bosanski već prevedom dva toma, a bit će 20 tomovo. Oni prevoju ta prva dva toma i ja sam ga zaustavio prekinao na tome i kažem Kod Ahmed i Bihanbela ima i poneki daiv hadijs, a ovdje u Muslimu nije ima ni jedan. Svi su vredoostaju. Prvo tome, ovo je važnije je dijelo nego musned, pa da mi prvo prevedemo muslima, pa ti nastavi sa musnedom. Tako da će on prevesti još 18 tomova, inša Allah, a molla zdravlje, a mi smo završili ovo dijelo. Dakle, 82 musneda, samo ime koje smo nazivali musned, od, hadij, od hadijskih dijela, da ne govorim muđeni, pa onda raznih druga dijela, pa suneni, A ovo je Sahih, dakle, imama Boharija i muslima, oni se smatraju najvjerozstojnima svi ti dijela, totine koje imamo, onaj do sada koji koju spoznati, ovo su najvjerozstojniji, najautentičniji, najprobljodiviji, jer je islamsko lema toliko provjeravala, a ova dva autora, imam Bohariju i musimo muslim, mi kojoj mi večeras govorimo, jeste čovjek koji je 15 godina sabirao ove hadise. 15 godina išao od mjesta do mjesta, od šejha i učitelja do učitelja, je bio proveren, pouznan, siguran, autentičan i od njega uzmo hadise, ostane kod njega nekad 5 dana, kod njega ono ostane 3 godine, kod njega ono ostane 2 mjeseca dok nistrpi to znanje, od njega nije odlazio za psivo i onda od 100.000 hadisa, 100.000. Kod njega nešto više od 6.000 ajeta. Samo 6.000 nešto ajeta. A ima muslima Buhari znali po stotnu hiljada verodostljanih hadisa i dvijestotne hiljada koji su između vjerodoslovnog i onog daifani, znači 300 hiljada. Sad znamite Kur'an koji ima šest ajeta, onas kad neko bude hafiz, svi se zaibretuju i treba trva zaibreti čovječe 600 stranica nušt na pamet, razumijete? A sad je ovo daleko iznad toga, <laughs> razumijete? Ovdje se radi o šest a imam Buharija i muslim su bili hafizi Kur'ana koji su znali 300 hiljada hadisa na pamet, sad znamite šest ajeta, hadis je daleko kako bih rekao teži jer ajet ima to samo recimo alhamdulillah rabbil alamin to je na ajet nema ništa više ali kod hadisa svaki hadis da bi ti citirao poslanik ali sam to i to moraš znati ko je, od koga si ti prenio jer Buhari i Muslim prenio samo ne znam Mahmuda ibn Jahmana umma akhbarana taita chaamilu bi muhamed chaamilu bi ruhan tana si dragi bhai mi Šačina, a dragi Ibni Šačin prenosi od nekoga, razumije drugi je Ibni Šukriji, a onaj drugi je Ibni prenosi od Ebu Rere, Ebu Rere, ali i sa pa, lama i padimo da moraš sve znati te ljude. I, pazite, lako je govort, kad ti jedan hadis citiraš, lako to zapamtiti. A šta misliš, sad, 300 milijada hadisa i svaki hadis ima taj lanac i niz prenosilaca. I sad, kaže se na jedno mjesto Abdullah Ibni Abdurrahman, na drugom Abdurrahman Ibni Abdullah. Sad, djejel, Abdurrahman, ajde, abdurrahman Abdullah ibn abu Abdurrahman aje Abdurrahman Abdullah. Ako je Abdurrahman ibn Abdullah, znači Abdurrahman ibn Abdullahov, a Karl Abdullah u nasim Abdurrahmanov onda nije to isto. A takve je bile ljudi, znate, ima otac mu ili Abdullah ibn Abdullah, ili Abdullah ibn Abdurrahman, ili Abdullah ibn Abdulaziz, eto Abdul Gafar, ovdje Septa. Sad koi حاجه znae, a tolike zemi, a što znae nakad bi? Kako su znali? za to dano se obdjeli nad ovim stvarima. I oni išli od šejha i on mu kaže, ja sam čuo svog šejha tog i on svog šejha, on svog, svog i kaže hadis. I oni to pa učetku biležio, nisu uvijek odmah pamatili, nego biležio. Pa je onda dok je dolazio, prolazio, čitao, na kraju ona je razumijete, te brojne. I od tih sto hiljada vjerodostojni hadisa, ima muslim je ovdje stavio devet hiljada i nešto hadisa sve, sto I to opet izabrao najbolje, to sve bilo do osnovnije, vidite, od njih po redu i stavio, isto kao mi, ove jabuke kruške, gledajte, i sad, recimo, imate neku krušku koja je ono perfektna u svom obliku, imate neku koja ima možda malo je grbama na ovom jednom mjestu, e, on, A ona je ispravna, svaka kruška, neke, možda ona je grbama, ali je ispravna, znači, drugo, možeš je jesti, ne on je birao i oblikom najljepši, i likom najljepši. I ovo su ti hadisi koji su najvrostojniji, odvjerodovstojniji, najvrostojniji stavljeni u ovo djelo, također i stokod mama Buharija. I zato kažem, koliko su oni pradali vremena, onda nisu imali avione ko mi, a iz toga je došlo do malo Onda me, onaj, on preuzeo svojim ustanobilom, on je, zuniješ, pežom, znaš kako pa je, to pa ide, polam. Zemlija je jedna ječena, sad, pa sad ovdje, a vidiš, a oni su išli na belama, u možnima, konjima, na mazgama, bolam treba pustinju pređ, bolam treba Nekdje donavljen, ono, volna vode nema što mi je kod nas. Malo, malo pa restoran, pa ono restorani, restorane kroz pustini gdje po hiljadu kilometara nema ništa. Moraju nekoj, razumijete, tamo nekoj posudici u nekoj mješini da vode ponese na sebi. Možete koja to patnija nila. I petnaest godina on sabirao i ovo djelo je nastalo, da znate da. Ovo djelo nastalo. I hvala Allahu za šanujte, mi smo uspjeli za tri godine onoga potpunog rada od 10, 15, 16 sati dnevno. Pa smo dva stotine noći i u te tre godine ne očekali sabah nam nas pa do 8-9 sati ujutru smo radili na prijevodu i na komentaru ovog dijela. Tako da u ovom dijelu imate recimo onaj upisan hadis poslavi selam, a ispod toga je prijevod, a onda ispod toga u podnožnosti, isto tole tome, u osnotama stoji komentar tog hadisa. Mi smo gledali da prokomentaršimo svaki hadis koji je bitan za razumijevanje, jer imate recimo neka hadisa koji su slični, pa ima nekoliko hadisa, Mala je razga veđu njima. I onda kad jedan pojasni, on ima potrebe, ona isti ili svična poradila. Ali tamo gdje gdje je bilo potrebe, mi smo pojasnili da ljudi ne bi pogrešno shvatili. Jer najviše evo, postoji ovi ekstrema na nas u svijetu. I najviše sekti ima u svijetu, samo zahvaljujući tome što su pogrešno razumijeli, kurani su mjega. I zato mi nesmo dozvoditi da ljudi pogrešno razumijevaju, jer ja će ih odveće i tamo i silu, odveće i ne znam na koju stranu, ono razumije brojne stvari i ljudi, obično kad bukvalno svate onda odlu u neku drugu liniju kojoj uopće nisu nesvjesni da će otići. I zbog toga smo mi gledali da dobro pojasnimo, da bi smo pojasnili dobro ove hadise, imamo na praviliste u osmom tomu, imamo spisek literature, preko šestotina knjiga smo koristili, prije svega naravsko-mjegijsku, po nešto na bosanskom, da bi smo pojasnili te hadise. Preko šestotina, nekad za jedan hadis, po 100-200 knjiga prevrnuti, ukrenuti, pražiti, pronaći određene stvari i detalje, da bi smo mogli ono, kako bi rekla, autentično, fino, sigurno, provereno protumažiti neki hadis. I to je stvarno bio napor veliki, ja osnovam da smo mi predstavljali malo utenosno, previše se dali tome, ali eto, vrata smo se ponovo nekako u život. Razumijete, nakon toga malo smo došli sebi, odborili se, ovo, sad malo na neki način gledamo, krećemo se da prestavimo barovo ovo dijelo. Hoću da kažem, mi smo tri godine, tako je nama je trebalo samo da prevedemo ono što su ovi radni. Znači, kompletan hadis, mi ne trebalo sve ići od sveha do šejha. Samo uzmio šta je hadis prevedaš, pa nam je trebalo pune tri godine stvijeliti, nekad smo gotovo po dvaj sati idemo radu. Samo zvonjimo, jedemo, ne radimo. Sve ostalo bilo u radu i nekad mreš spavat, gledaš da što prije završiš. I tako je nastalo ovo dijelo. Prvo, nismo ni žurli samo zbog sebe, nego smo žurli zbog toga. Da predstavimo poslanika Islana onakav kakav on jeste. Kao što vidite, ove brojne e, dušmanske sile u svijetu pokušavaju da predstavimo Islana u nakradnom smislu, da ga izvjetopiraju. Vidio se da od danske, Švedske, pa nadalje, pa do Francuske, da ljudi crtaju poslanika Islana u najnogobatnijem smislu, najružnijem smislu, pravi karikature od njega. E mi smo htjeli da pokažemo i našem narodu, svima drugima koji dođu do tog djela, dakle, da je poslanika Islana bio sasvim nešto drugo. Ne onako kako se nema nekad pričinjava, ne onako kako ovime ljudima koji stvarno ne znaju, oni ne znaju, oni bi njega voljeli više nego mi. Ne znaju oni ko je poslanik Ali Islama. Zumijete, ono je ko poslanik Ali pozna, on se zaljubi u njegov život, radi, djelom. Nema čovjeka, opravljate, kogod prijeđe na Islama, spozna istinu, vidjeli ste, oni još jači i od nas. Jači i uvjeri od nas. Ja sam imao u Tunis, jedan španac samom studirao iz Palma, da je, je majorkino poznato turičko mjesto. Imao je već onaj 12 godina Islam i došao da studira na Zijtunu zajedno sa nama. Ja, hođinsko odijete, ljudi moji. Nadiraj su završio. Fakultijet islamski završio u Sarajevo. I odsu na post diponski u Tunicu. Ja hontam, ja sam muslim mančinak. Znaš koja, ono. Sve i moja, Kad sam vidio onoga španca, ja se obruka pred njem, onaj. Stotni puta bolji, vas me novo slijedi, no svaku sitnicu, ono. prešao na Islam. Ja, ja se uvijek ovaj stijedio kad sam njih koliko... Koliko on pozna Kur'an, nije u s nima bio, a više je naučio Kur'ana nego ja, razumijete? Onda kad se kasnijedi tomo, tako i detalj, on najsitnije kaže, ovako je poslanik, ali se, ovako se oshabi. I ono oni da očekuju, ono španas, postaje tebi, ja sam do sada, razumijem? Pa čeba još da kažem, kad oni prihvate, oni prihvate ono srčanom, oni prihvate iz uvjerenja, a mi, recimo smo rađeni u muslimanskoj poraciji, kažemo, hajde, mi smo sigurni. Ha, Ja mogu siguran hoću daš kondicije odnote, pa zavisi od tvoje izprestacije. Može tročak, mislim da je tako. Samo reš ja sam reprezentiva, sam urašiba talo. Ko na igraš i grubio si prvo mjesto u timu, razumijete? Tako i ovdje onaj mm -hmm. hoću da kažem da onaj bi smio doznala Allahu vjeru i ponih prihvatiti. Vidiš da će mnogi ljudi koji su ljutje mržili ali selamili onju tako pisao ne zato što su oni smatrali tako, oni su smatrali zato što nisu znali drugo. Ne on ne govori izmršli on govori juverenje njega su ubijenu da ona da li bio nasilan jer to govori to ko što mi smo smatrali da četnici bili nasilni onda ti neko dođe i kaže nasilan jel te se vidi onaj da kad je ubio tvoje najrođenje ho da ima pravo da kaže je nasilan jel si ti načuo i sad nekimi načuju za ono ko juče nije nasilan I načuju zeliga da je nasilan razumijete ja sam priuke videti jednog demotija sam pričao njima u tamo u Austriji ja to što Ništa kod da sam on da ti kažem, komučinu tvarja, ne gleda mi čovjek se ovam i sad jedno. I to mu te dali jedno džemata. Iza, isto travi travije, čovjek me ne gleda. Poslije mi sjeli razgovaramo, sjelo bilo znova sata, pričam o oku, poslije pitajam, razgovaram, pa čovjek dođe do me ne zagrne. Kada je doktora, nisem ne znala da si A, doktora, Pa ti si kaže, legenda, što gledamo, čovjek se promijenio. Nojuče, malo prije, vidimo sam namršten. Ne znam razlog, a veljen je njemu pričao, doktor je strevista, to je fundamentalista, to je lopo, to je ono. i vjerojatno čovjek je to imao prestav. Kad je bio nasijel, čuo, vidio kako se ponašamo, kako radimo, tako dalje, počeli da me pričao. To je to kad imaš na nju lošu prestavu čovjeku. I on čuje odrugo, misli da je to tako. Tako su i ovi ljudi, razmijete, njima ne treba zamirati. Zato kažem, to mišli puta slovinom naše putovanju, Mi nismo zato da se pale tuđe zastave, kad neko iz neke zemlje danske, ne znam, predske, napiše ništo protrova Islana. Ne treba paliti hrvatsku uniti, srpsku uniti, bosansku uniti, albergičku uniti dansku zastavu. Jer zastave su simboli i mi zemlje, to su njove svetinje. U to ne treba idrati. Nije kriv onaj, nijedan državim te države, osim onaj koji je to uradio. Razumijete? Zatim, ne treba paliti tuđe ambasade, ne treba vijekar, galani. Nasom turio smo mi, divljaci, da smo onako nasilni kao ljudi, muslimani, a onda ti to podmjetne uradi namjeru da onda vrisneš ti da poše razbijati, kažu pa onda samo dokavimo smo nasilni. Eto, eto to je njima cilj. Zato smo mi uzeli drugi metod. Dakle, mi, mi nećemo se bojiti za Laisalama na to što ćemo rušiti neče, ne. Nego mi radi. I zato je nastalo ovo dijelo. Mi smo ga ubrzali, zato dan noć smo radili da ono dođe upravo nakon tih karikatura i drugi ove egzibicije koje je pravi određeni dušman islama, slano, ili oni koji su nesavjesni, ali ne znaju nudi, ne znaju sve. Mi smo cijeli da to bude evo, prava slika našeg poslanika. Prava slika našeg poslanika, samo u vašem sebe. I on je upravo ko zove hadise, prava slika. I kad bude neko od vas čitao to djelo od početka, do kraja vidjet ćete. Da ni, ni onoga što govore o njim. Da ne ni blizu, nije od onih ekstremista koji govori, čak muslimarno poslaniku Lissalama. Čak imi mi nekada, kada imamo nešto govorimo, nekada ja dovoljno jasno prestoje. Tad ćemo tek vidjeti taj je poslanik i ko je poslanik, sallallahu alayhi wa Zato smo htjeli to da istaknemu da donesemo i pošto je poslanik Lissalama bio odavrani poslanik, pošto je bio najbolje svih poslanika, pošto je bio imam svih poslanika, pošto ga Allah vredi da bude poslanik svim ljudima, svim grupacima, čak i džinima. Rahmatem lalemin jo milos ljudima ono što mi htjeli takođe da to bude i lijepog izgleda ja poslani kolega sam to na usluge iliom puta više od ovoga ali mi smo se da bude da makar budu korice tvrde dobre da duže traju razumijete da bude papir koji vrijedi mnogo običnih papira ja sam noge svoje knjige štampo koristim papirom koji je 10 puta jeftinije od papira oni smo 10 puta više plaćaju papir, ali da bude onaj masniji, valitetniji, zato što je ovo govor poslanika, ali sa vam govor poslanika, nije govor što ćete, zvijete ovo djel. I zato smo htjeli da da bude posebno, vidite, evo, zlatotisak tu koji uvrža štamparija naša dobra knjiga, od najboljih štamparija u B.H., u federaciji, što oni imaju Hrvati, u svijekom brijegu, onaj štampariju koju oni od primike se mjeri samima, znači u federaciji najbolja, i oni ne mogu urati ovaj, vidite, zlatotisak nego smo morali nakon, kad oni urade taj dio korijica, da u drugu firmu koja je udarila taj zlato tisak. Samo smo ovaj zlato tisak odrlali i platili 16.000 maraka, razumijete? Samo taj zlato tisak, ali smo htjeli da bude, ako ne može od zlata, nek makar žlato razumijete? Tako da, da, da malo dijelo dobije na svojoj punini, kad ga stavimo u svoje renale, u svoje, tamo, razumijete da on ipak bude među najljepših djenima, jer to i za služajnosti kad se kurana štampa uvijek gleda da bude što da da ipak ovaj svijet zna. Mada ne moramo, to su naravno formalnosti, ali eto i forma pokazuje našu ljubav prema poslanikola i svala da bude što je lijepše upakvano, što je lijepše srednjeno, i tako dalje. I evo da samo kažem da smo pored nas dvojice prevodilca, ona je na planu radili najveći strušnjaci u našoj Bosni, arcilumni iz oblasti, hadisa i drugih znanosti, tako da je... Naš recenzent dvojica sudarcenjena ata koji su dakle bili dužni kompletno knjigu od početka do kraja svaku riječ gledati arapski tekst prijevod sa bosanskim naj bismo im bili sigurni jer čovjek uvijek pogriješ nekada da ipak imaju bar dvojica kolega koji će još to isčitati, pogledati i eventualno šta je neke prijedbe koga je šta stavio pa smo vidjeli da odgovaraju to mi smo to naravno onaj uvažili među tako posam hadisa naravno komentara a posebno komentara riguardo un hadise Dr. Suleyven Toporak, to je jedan od naših najbolji, smijem se osruti reći gotovo, jedan od najjačih šarijetskih pravnik na čitavom Balkanu. On je gledao posmano fiska pravila jer puno ima fiskih pravila u komentaru, ovi hadisa, u namaz, u opostu i tako dalje. Pa smo njega najmjeno angažovali da to pregleda i to svojica, dakle, naših Alima koji su to pregledali Osim i smo imali još najmanje pet ovi naših Alima koji su, ona, letimišno uzeli I preletili i gledali, ako je njihova oblast, on sam zamolio da malo više posvijete pažniti tim hadisima, naprimjer, iz oblasti Akajda, Trlida i vjerovanja, naš dr. Zujdi Abolić koji doktorirao na Akajdu. Pa onda dr. Šuklja Ramić koji je također šarijetski pravnik, on je gledao također sve ono što je vredeno sa šarijetsko pravo. Pa onda dr. Nusa Tisanović koji je na neki način najjačiji kod nas u kulturi i civilizaciji islamskoj, da je gledao možda iz te strane, da nam neke stvari on eventualno sugerira. Dr. Rize Terzić koji je studirao u tefsiru Kur'an i Kerini doktorirao na Kur'anu. Da on pogleda, tokođer imamo određeni, recimo, ajeta koji se tumače kroz hadise kao što je kitab u tefsiru. Dakle, kitab ili poglave koji govori o tefsiru Kur'ana. Tamo gdje je poslanik ali istalno potumačio neke ajete, on se navode pa smo želi, naravno, da komentirajući te ajete, ne bi smo možda mi, koji nekada nismo stručni previše u Tefsiru, da ne bi smo pogriješili, pa je to radio kolega dr. Terzić Izet i na kraju Hafiz dr. Eh, Safet Havirović je također gledao koji predaje kod nas i Siru, i Tefsir Kuranike Rima također je gledao ovo djelo. Tako da imamo ukupno znači vodilce deset doktora na ruka koji su radili na ovom djelu pored namoru lektora, pored tečkom uređenja, ovi ljudi koji su bili angažirani. Pa možemo reći da ovo dijelo je na neki način prošlo podastati cenzura i naravno se da je ikoliko ono potpunjeno, mada nijedno ljudsko dijelo, ne može biti potpuno, opet će nekad imati neku primjednu koju ću mi u sljedećim nekim zdanjima naravno još onaj poprljati i dotjerivati. Htio pa, sam evo, samo sa našim džematima u našoj dan s kojoj hodajući i izjaviti ovo džemato sa našim uvažnim imamom Nemljim efendijom da malo obiđemo i da podijelimo radosti. Kažem, uvijek na svakom mjestu nama nije cilj da prodamo, jer mi smo, Allah je onaj svjedok, imali dovoljan broj pretplata, da ja smo mogli da neki način da onda računamo na uplaćivanje, jer štampari je svaka trada da se unapred nešto da, da bi oni mogli kupiti papir, ovaj, papir je skup, izitelj je uveden, štampari kaže, ne možemo mi dajete nam pare za papir, pa ćemo mi pa čekati onda koji mjesec. Tako da je bilo alhamdulillah od oni pretplatnici kada smo platili papir, papir i te troškove što par je prvo, a onda se kasnije, odnosno što dođe ovako uz naše one kasnije je tako bilaske džamate nešto je doći i oni su nas obećali čekati, hvala Bogu jer dosta smo onaj gotov završili sa ovim projektom. Ovdje ostala je po stotinu povi kompletova koje smo imali samo je u malom ostalo još 20 komada, znači onaj gotov blizu 80 i oti samo u repoduči danske pored nekih pretplata koji su onaj ranije neki uzeli pa su dobili putem poštile naši nekih saradnika iz Bosne i Hercegovine. Tako da, hvala Bogu, ona imamo jedan lijep poziv naših dremata, Alhamdulillah, a što ne bi bilo kad je ovo jedno zna izvečajnijih dijela što imamo uopćem pod nebeskim svodom. Dakle, nakon kronama i govarnio sa ja, iha, najbolje čovjek ima ovo. Zašto? Zato što ovo dijelo govori o svim temama. Znači, ni temu koju ne govori. Ako i baviti, imamo i poslova mažu adu adesto tačno se zna šta je Alahov rekao i ima i pojašnjenja o tome. Ako ćemo reći o poslovanju, trgovanju, mipsomno o našem poslovanju, biznisu, takođe ima čitav poglavlje o tome kako treba, na koji način treba kako musliman može da bude biznismen a da onaj ne bude griješio. Da bude biznismen i da biznis čini na pravi halal način. Pa ne znam, prednad sunja dana, pa dženned džehannam, pa kaburistan, koji ćemo svi učiti. Znate da nije najveća domovena i Rusija, i Amerikan, i Pakistan. Jel'o Kabulistan. Adam Ali Salam, Hrti Hala, Ibrahim, Ismail, svi ljudi, vjernici, nevjernici, svi, doslov nežaju u Kabulistanu, vidiš, svi primili. U nas ovo navale namo na ne izbjeglice, nemojte nama, vi iću Mađari, u ovih nemojte kućete nama, tri hiljade ljudi. Pa Kabulistan svi primali. Bez vizi. Bez vizi, vi još ne krize, kaže E, onaj kaburistan prijima, jel to da li mali se lava, svi narodi su, jel tako, u kaburistan. E sad, mi taj kaburistan prelazimo također, mišavno. umre, ide kabristan kaburistan, ne ide na sudnji dan, prvo kabrista I tu provede dulje vrijeme i dužiji period nego što provodimo ovdje na Dunjavu. A onda kad to prođe, imamo sudnji dan, odgovoran sudnji dan, sudnji sudnji dan, odlazamo u džemljom, džemljam. I ovdje, naravno, poslanike, ali i se vam pojašnjavao kako ćemo... I šta ćemo rati u Kaboristanu, na koji način je tamo živeti komunicirati jednim s drugima i kako, kako plaćati? Kjer je ljudi u Kaboristanu? Nema ni dola žaba. Nema. Moraš plati. A čime plati? Krune ne važi. Krune ti ne važi, nego dobra djela. I zato jele i salam, kad govori, govori, naravno otav i upućni nas. Šta treba da uradim da bismo to pogotovo kako zelati džernet, kako i tako itd. Zato sam ovako spominio na drugim mjestima, već smo čovjek, nek se ne zavarava, da moli pročitati da imamo 5.000 stranica. Ovdje je 8 knjiga, svaka knjiga ima prosteš od 600.000 stranica. I negde imamo oko 5.000, blizu 5.000 ona je dakle stranica i niko se neće zavaravati, pogotovo vi koji, koji radite puno u nas u Bosni, mogu brzo pročitati, sami ljudi sjede njemalje posla, oni mogu brzo pročitati. A vi koji radite, vi ne možete stvariti, osim nekad vikendom ili da kad imaš slobodnu pa eto uhodniš koji sad. Da se ne zavaravaju ljudi će pročitat jednom 5 stranica, 5000 stranica, ali može uvijek pao da čita nekad, kad nadje vremena da uzme i naravno neko neće čitati redno, jer zato što je ovdje poredano po, po oglavljima, imate recimo, Mazu poglade, o namazu poglave, o posto poglave, o hađu poglave, o trgovini poglave. Među vidim, odstane zna poglave. Pogleve su prema djeci i ostalo, rodni, razumijete, na roditeljima i tako dalje. Ali će zato svak da uzme ono što njega interesuje. Recimo, u početku ideš odma sad momak spreman, znaš ono za, za ženiku. I nije se još o A on uzme prvo kitabu Nikah, poglavi o braku. Kad je u mraku, onda on čita poglavi o braku, Razumijete? I onda vidi šta treba u braku, koga treba da izabere, znači ono, nekako udaludar, razumijete, ona gleda, tamo je sam proručio koga da uzme, koga da uženi, kako da se ponaše u braku, šta treba da uradi prvu brašnu noć, razumijete, i onda ima sve tu pojašnjenja, kroz ova pojašnjenja i hadice, onda on zna također mlada koja bi se udala, one sto, pogledajte, ovi stariji ljudi, mi koji smo starijeno pomle jedna noga, već kakvu teži, već ono kleca, ona jedna prema kapni stan, jer mi nećemo sad u braku, Hristita nema, to smo mi zaboravili, nego šta ćemo mi? Mi čitamo kitabu iz tih far, poglave o opraštanju griha, binevno kak se malo oprostirno, mi pogreši našem životu, jer pripremamo za smrt jer čitamo o smrti, o bolesti, ženazi, imate poglave, o smrti, šta će biti s nama kad nas ponesu, da, da se pripremimo, jer ipak, ono, realno, prirodno, mi smo bliže smrti nego naša omladna, jer omladna može da mladina spogiti prije nas, je tako? Ali većinom, u smrti idu tari osobe, to je tako Allah postavio, već ima, mada ima i oni, i onda, naravno, mi ćemo više to čitati, oni koji stariji, oni koji se bavio, recimo, biznisom, hoće da vidi šta mu je Allah dozvolio da ima, ipak bude onaj čovjek koji se zaradi nešto, koji se obogate na ovom svijetu, dok le smije u tog da ide, koje su njegove granice i on će to da čita. Dakle, da svakog ima štivo koje je potrebno. Zatim, mi smo namirno radili ovo čvrsto dijelo sa kolicama i sa ovom papirom, jer kad sutra sjedljite kotiće i nekada pijete sok, nekada kahu, izniče vam se nekada jedan, oraj, razumijete, samo na lošem papiru, onom koji je poput u Mavinskog, samo jedna kap se izgleda i odma sranca, ono, sva na bubenu, sva se napne. Ovdje neće ova papir, je masniji, kad nešto pade, samo prebrišeš ništa, ne pa, razumijete. Zato smo tijeli da ovo ostane ne samo za sebe naših života nego da ostane i našoj djeci, našim unucima. I ova knjiga se čita na kao sto obistvo zato smo mi to naravno i u Radu i naša gminsko smo onaj imali dužnost, mi smo u Radu smo naravno bili e, dužni da podijelimo zekat na ono što smo mi saoprelo od ovoga znanja i da smo bili dužni da to uradimo. A sad na ostali im je dali će to podržati ili nijeće, hoće li on to uzeti pa premijeti sebi svoju poruću, hoće bar baš pokloniti od toga jer mi poklonimo obično za Bajeram kad se neko oženi, kad se neko buda lijepo je za svoju svijecu, umjesto da nosimo tri organa, bolam dosta je jedan organ koja će oni tri organa toliko koristiti, ljudi moji, bolam, umjesto tri organa, uzmiješ jedan organ, ali ponaš se onda muslima razumiješ i ostavi svoje ćerci nek može malo i muž da pročita i ja će pročitati da sutra ima ova djeca i tako dalje zato ako neko smatra da nema puno vremena za čitanje ljudi et onome koji bi to mogao da Čak je lijepo evo kaže jedan momak ona je se prvo tamo na Facebook kaže doktore to, toliko mi je da imam tu knjigu al kao stvarno nisam imam šanse ne radim nigdje nemam para ne mogu i plaćati Ja pani mu kaže da ima ima pretplatnik, ne mogu ja davati pre, al ako ne budeš imao na kraju ostali na, jer ja mi je miči od blokira. Kada nam se meni javni napu tri dana. Kad je doktore ne treba, dobio javest. Koliko dobio? Kad jedan čovjek onaj je pričao kako voli da čita, da voli hadise i čovite je bilo onije onaj promocija ovi, fino uzme dva sebi, jedan ono morko odneso. Kad vidim, ja ti volim što nije mu niko, jer ovo ništa odnesemo tu muslima. I on kaže, ja ću čitav život za ovog čovjeka moliti kako mi je činio zadovoljstvo. Sam dobio tu, ti da kažem da je lijepo, ako ne možemo mi uvijek čitati, dati nekome ko će to čitati, jer ovo stvari koje ne prolazi. Kupimo nešto, ono ono nestane, ostane, podere se, ovo se neće. Poderati u onom smjeslu, razumijete, brzo, troška, ono će biti dugo i pogotovo ovi savjeti koji su slanikali sa vam pučije, koji su za naš život, ne samo za ovaj dunjavčki, nego za onaj, vidite, koji god fakulte studirate, ono su upozoreva samo na dunjavu, udirajte ekonomiju, marketing, samo ti bitno ti prodaš ovu da je predstaviš da je pasiraš, tako da, i šta bude, robu uzmiješ, pojedeš, izbaciš. Nosiš, kasnije baciš, uzmaš drugu. A ovo što poslanika Reyselam, ovdje pokazuje, to je nešto što nam ostaje za kabo i sutra, na surni dan i upućujete kako je to dženmeta i kako ćeš Allah, kad dževaki odgovor i tako daj. Zato, evo, kažem, meni je drago izogledstva se moli, jedno se družimo, ako bude to neki pitanje za ovu koji, neko drugo, ako budete, imali, a ja bi joj raspoloženo, ako su laka pitana, da Sve pitanja, da boli na Sve je pitanja, osim na bojici mama da dogovaraju. Pa evo, sa ova on to posjeti na podršti ovog naših projekta jer ona je podrška projekta i kad neko dođe samo da sjedi i da presuša, ništa ne a ako neko ima naravno želju i želju bilo bi lepo da uzme zato mi ne molimo naturate volim da ona ko uzme da stvarno to čita i iskoristi da neko na drugom da ti ako ništa da u bar uzme nema ono ono vremena onda pomče i bar pomudi pozabjedo ti pa vratite pa drugo čitajte i to je sve ofel da naj dobro Evo, zahvaljujem na posjeti i volim da vas nagradim, da oprosti način različno, da, da nas učini tajnim, dobrim, iskrenim vjernicima i da ako bo da nas učinimo sutra s i drugim i uvidimo u Generalno Firdevsu.